Saioko epaia eman aurretik, eskerrak eman nahi dizuegu guztieiz. Eh? Zue guztiok posible egiten baituzu etxapelketa aparteatza hau. Denak sarete garrantzitsuak, bertzoidatziak kantatzen dituzuenak, Zaioa antolatzeko ardura hartu duzuenak, merienda prestatu duzuenak. Gure taldea osatzeko behar diren guztiak, epaieak, trikitilariak, kronistak, argazkilariak, grabatzaileak Eta nola ez, entzule izan saretenak. Zuegabe zen posible izango gorko zaio hau eta txapelketa hau. Beraz, benetan, eskerrik asko be. <risa> eta, bueno, parte hartzea eskertzeko asmoz, ba, Aramaioko taldeki diek. Beste bi talde, izai honetan parte hartze argatik, ba, otar bana, banatuko die. Beraz, urreratu izarrako mutilak, baz ez? Eta beste bat zuei urka burtaizko izarrei. Jakin ezazue, Hiru bebikoitza arabako txapelketa.org egunean saio guztien argazkiak, bideoak eta abar aurkituko dituzuela. Eta apuntatu zuen ajendetan, ba chapelketa honen finala martxoak 24an izango dala larunbata hemen Aramaison. Eh, gogoratu idatzezko bertxo sorta modalitatean liga honen azkeneko saioan emango dala epaia. Eta bueno, Bueno, eta bat bateko saioaren talde irabazlea, ba Aramaixoko Isarrak izendie Txalobero bat eurai. <gülüyor> Eskerrik asko dan hoy etortzearren Eta gogoan izan e, Liga honetako azkeneko saioa datorren larun izango dela, otxaiak hogeeta bost, Aramaixoko eskolako jangelan, eta bertan kantari arituko di Aramaioko Mariseka eta Aramaioko Izarrak. Da, bueno, ezkerrik asko eta gondosegi, ganok.